Rugăciune pentru taina Smerenii Doamne Iisus Hristoase, învățătorul cel dumnezeiesc, Te iubim, Te slăbim și îți mulțumim, Fiindcă pentru noi ai rostit fericiți cei săraci cu Duhul, Ca a lor este împărăția cerurilor. Căci fiind învățătorul cel dumnezeiesc,